Caseta 6 fața B. Vineri 7 iulie 1939. Hărțuit de lipsa banilor și totuși am încasat numai Dumnezeu unul știe cu ce zbateri, cu ce zbucium, cu ce alergături, vreo 25.000 de lei în ultima săptămână, din care se înțelege nu mai am aproape nimic, deși nici chiriile nu am apucat să le plătesc integral. Obosit ca în cele mai proaste zile ale mele. Ochii mai ales mă îngrijorează, nu pot citi nici jumătate de oră fără oboseală. Sunt copleșit de treburi pe care le las să și pe care nu le pot duce la capăt. O mie de treburi încurcate în tribunal, între care și un termen de apel pe care l-am pierdut din tembelism. Nu fac eu de avocat. O sumă de lucruri descris pentru fundație, pentru viața românească, pentru muncă și voie bună, pentru independența. Toate amânate de la o zi la alta, o sumă de lecturi urgente care mă sperie. Rare ori am fost mai destrămat, mai ostenit, mai trist. Și totuși, în această amețeală în care trăiesc de vreo două săptămâni, sunt plin de proiecte literare pe care le văd crescând aproape fără voia mea și pe care le simt mereu mai necesare, mai imperioase. De când citesc Sadoveanu, din păcate numai cinci volume până azi, volumul despre roman începe să fie alt ceva decât o corvoadă. Îl voi scrie cu plăcere, sunt convins, dar când? accidentul nu mai poate fi o problemă. Va trebui să-l termin în luna de concediu sau să renunț definitiv la el. E ridicol să știu că de doi ani jumătate cărțulia asta mă ține în loc. Nu aveam dreptul să fie investit atâta vreme și atâta încordare nervoasă într-o carte care devine, fără joc de cuvinte, un fel de accident personal. Simt cu atât mai precis acest lucru acum când încep să văd posibil un roman mare, cu multe personaje, cu deschidere largă de compas, o carte de sute de pagini. Duminică, urcând pe Piatra Mare, moment de emoție intensă la șapte scări, mă gândeam mereu la această viitoare carte, iar acum, pe stradă, în tramvai, văd tot felul de incidente, care se ramifică și se leagă. 1. Margit, directorul Hellman, plecarea de la Oradea, cursa cu automobilul prin țară, nopțile la hotel în diverse orașe de provincie. Șederea în pensiunea Wagner, întâlnirea, plecarea la Gheorghieni. 2. O actriță gen Lily, dar cu reputația Marioarei Voiculescu, înnamorată de un tânăr, Lichia. Scenă la repetiții, la teatru, plecarea în turneu, trebuie să se întâlnească într-un oraș anumit. Băiatul nu vine, disperată, ea vine la București, îl caută abandonând turneul. 3. Tânărul amorez al lui Margit e retras la pensiunea Wagner pentru rațiuni politice. Vezi urcarea lui Geo pe Cristianul Mare la TCR când îl căutau jandarmii la Brașov. Sâmbătă 22 iulie 1939 zile fierbinți, nopți înăbușitoare. Nu plec din București nici măcar pentru o zi, fiindcă vreau să plec pentru o lună întreagă, sâmbata viitoare, probabil la stâna de vale, iar până atunci, fiecare ceas liber îl dau traducerii la care lucrez pentru Biblioteca Energia. E o biografie a lui Lingold, nu prea mare, nu prea grea și care oricum merge destul de încet. Traduc totuși fără dificultăți și aproape că încep să nu mă mai mir de ceea ce ar putea fi oarecum un record, după șase luni traducător din limba engleză. Încă o dată, Rosetti a fost salvator. Cei 10.000 de lei avansați asupra traducerii m-au ajutat să-mi plătesc în parte chiriile, și cei 15.000 care rămân și pe care îi voi cere, chiar dacă nu reușesc să termin până vineri totul, îmi vor asigura luna de concediu. Sănătate îngrijorătoare, instabilă, plină de toane. Un efort susținut de câteva ore mă nimicește. Aseară, ieșind pe la ora 9, în acești bucurești pustii, în 5, mă simțeam sfârșit, muribund. Din fericire, am avut o noapte de 8 ore de somn, prima, nu mai țin minte de când. Ar trebui să întreb un doctor, dar n-am curaj, poate în toamnă, dacă plec cumva la Paris. Concertul în la bemol de Mozart, de când îl am la mine, lăsat de Leni la plecare, devine din zi în zi mai frumos. Andantino e unul din cele mai pure, mai triste și mai străvezi lucruri din muzică. Iar după masă era la mine Petrică, venit de la Brăila ca să-mi propună, închipuieșteți, o afacere din care ar putea ieși 30-35 de mii de lei. În așteptarea unui telefon i-am pus concertul de Mozart și, pentru că eram amândoi emoționați ascultându am întrezărit deodată o scenă posibilă în viitorul meu roman. Un tip de afacer, precis, aspru, fără scrupule, totuși foarte inteligent și foarte sensibil, care dă o lovitură. Iar în așteptarea ei, așteptare care trebuie să fie intensă, poate plină de riscuri, poate chiar primejdioasă, dar aparent calmă, cântă la patefon Bach. Eroul ar putea fi un fel de Mihail Mircea, cu elemente din Vider și Blanc, dacă cumva Blanc nu va servi pentru un personaj cu totul distinct. Și de asemenea, pentru că vorbeam tot ieri cu petrică despre judecătorul Doiciu, m-am gândit să fac loc în romanul meu unei mari afaceri judiciare, care ar putea fi chiar pivotul povestirii. Doiciu însuși mi-ar servi atunci pentru un tip de judecător. Dar peste toate astea trece încă posibilitatea războiului, care poate încă izbucni în august, dar pe care suntem acum preobosiți ca să-l mai așteptăm în stare de alarmă. Joi seara, masă, la o grădină pe strada Călăraș, cu Mircea, Nina, Giza, ca în cele mai bune timpuri. Duminică 23 iulie 1939, într-un București pustiu depopulat, oblonit, aprins, incendiat de flăcări albe, nevăzute, eu traduc... Traduc, traduc. Azi noapte, cu toate ușile și ferestrele date de perete, nu era în toată casa, poate chiar în tot orașul, nici cea mai slabă suflare, nici cel mai depărtat foșnet. Totuși rezist, mă simt chiar mai refăcut decât de ună zi, poate încurajat de gândul plecării la sfârșitul săptămânii. Duminica 30 iulie 1939, Stâna de Vale. N-am plecat din București. Am fugit. După o zi de alergături, m-am împachetat în 15 minute. Am sărit într-un taxi, cu valizele prost închise, cu pardesiul și fulgarinul fluturând în urma mea. Am ajuns la gara două minute înainte de plecarea trenului. Am alergat nebunește până la vagon, în timp ce hamalii veneau în urmă, adunând de pe jos lucrurile pe care le pierdeam în goană. Unul mi-a dus o mănușă, altul pe cealaltă. Când s-a pornit trenul, eram amețit. Nu-mi venea să cred că totuși am plecat. Azi noapte am dormit nouă ore fără să mă trezesc niciodată. De când nu mi s-a mai întâmplat o asemenea minune? Nu sunt, desigur, încă odihnit. Câte nopți îmi vor trebui ca să dorm suficient și să mă refac? Pentru moment nu sunt capabil nu să scriu, dar nici să mă gândesc la scris. În principiu îmi acord o săptămână de vacanță, pe urmă vom vedea. Azi dimineață, împreună cu Comșa, am umblat pe munți, plimbare de aproape 5 ore, la niște vârfuri stâncoase, pe care papistașii de aici le-au denumit Golgota, dar al căror nume țărănesc trebuie să fie altul. Camera curată, luminoasă, albă, cu o priveliște deschisă asupra întregii poiene care constituie stâna de vale propriu-zisă. Aveți o cameră vederoasă, mi-a spus băiatul care m-a ajutat să mut lucrurile din camera 47, unde am dormit as noapte, în camera 43, unde rămân. La 45 locuiește Beate Fredanov, fată de treabă agreabilă și sper neancombrantă. Drumul de la halta stâna de vale până aici se face cu un șir-autobuz inenarabil. Mai este și un tren forestier care face toate paralele. Miercuri 2 august 1939. Sunt încă în vacanță, după câteva plimbări de recunoaștere, aria vulturului, muncei cu sturi, după cursa mai lungă la Golgota, ieri am făcut o adevărată excursie până la izvoarele Someșului, sau mai exact până la cetatea Redesi, grotă imensă prin care trece Someșul cald plecat la șapte dimineața cu Fredanov, comșa și Furnarache, ne-am întors la 8 seara înapoi. 10 ore de mers, trei de odihnă. Admirabil ținut în care la fie ce nou ocol se ivește o nouă țară. Alți munți, alte văi, alte păduri. Încep să nu mai am capul livid, ochii obosiți, fruntea ostenită cu care venisem aici, dar se apropie termenul fixat pentru lucru și încep să mă tem. Duminică 6 august 1939. Mâine dimineață începe programul meu de lucru. Cred că sunt destul de odihnit. Aș vrea însă să fiu singur. Fredanov și Comșa sunt foarte agreabili amândoi, dar eu trebuie să fiu singur. Am citit astăzi tot ce am scris. E destul de dens și de mult pentru ca să mă consider la mijlocul cărții. Pentru rest, vom vedea. Luni 7 august 1939 Două pagini și jumătate scrise. E drept că n-am lucrat decât 3-4 ore în total. Sunt încă destrămat, mi-e greu să mă adun, să mă concentrez. Pornire grea, ca întotdeauna. Marți 8 august 1939 Foarte încet, foarte greu, foarte nemulțumitor. În șase ore de lucru, vreo trei pagini jumătate, fără absolut nimic interesant. Dar trebuie răbdare. Miercuri 9 august 1939 am ascultat aseară comunicatul statului major la radio și dintr-o dată am simțit că nimic nu mai are importanță. Vor fi mari concentrări și, judecând după încordarea de la Danții, s-ar putea să fie și război. Am avut o seară grea și o noapte agitată, un fel de silă, un fel de oboseală de a fi om. Totuși, acum dimineața, sunt din nou la masa de scris. Cu orice preț, romanul ăsta trebuie terminat. Vineri 11 august 1939 Aveam aseară o adevărată angoasă și cred că nu era numai a mea. Întreg hotelul părea cuprins de liniște. Știrile sunt grave, la danții se va da zilele acestea o lovitură. Războiul e posibil încă în cursul acestei luni. Comunicatul marelui stat major, pe care îl ascultăm în fiecare seară la radio, are ceva de alarmă. Suntem departe de tot ce se întâmplă acolo. Suntem aici ca pe un vapor și neliniștea e cu atât mai mare. Am ascultat aseară târziu Sinfonia a și concertul al treilea Brandenburghez. Ascultam, cred, mai mult decât cu o emoție muzicală. Era, în tot acel concert, pentru mine, tristețea atâtor lucruri pe care le pierdem în modul cel mai stupid, mai criminal, mai dement. Și eu continuu să scriu. Merge încă foarte greu. Ieri, lungă zi de ploaie, în care am lucrat mai bine de șapte ore. N-am cronometrat exact și n-am obținut decât ceva mai mult de patru pagini. Urc greu spre cabana lui Gântăr, unde încă nu știu bine ce mă așteaptă, dar lucrurile se vor clarifica dacă voi avea timp. Seara Șase ore jumătate de lucru, cinci pagini scrise. Încep să intru în normal, dar trebuie să constat încă o dată că acest normal e de un randament sărac. Ar trebui să mă grăbesc și nu pot. Urc greu spre cabană. Faptul e scurt, fără incidente posibile. Nora și Paul urcă de la Poiana la SKV. Asta e tot. Dar simt nevoia de a scrie într-un ritm lent, desfăcut, ca să pun cât mai multă distanță între lumea pe care o lasă jos și cea pe care o vor găsi sus. Nimic nu e mai greu decât să indici trecerea timpului, fără să recurgi însă la incidente propriu zise. Totuși, cu toate nemulțumirile mele, dacă sunt lăsat în pace, voi lucra și voi ajunge la capăt. Gântăr, complet necunoscut până acum, căci nu m-am apropiat deloc de el, începe să se precizeze, deși încă nu destul. Este încă în umbră. Sâmbătă 12 august 1939, numai trei pagini scrise. Am ajuns în fine la capana SKV, sau mai bine zis, sunt în pragul ei. E numai ora 5 și jumătate și, desigur, ar mai trebui să lucrez două ore, dar mă simt obosit. Vom face o mică plimbare, poate spre aria vulturului, și vom încerca să răscumpărăm mâine aceste ore trase la fit. Ar trebui mâine să termin acest capitol 8, pe care acum l am foarte bine precizat în minte. Îl aștept cu nerăbdare, cu curiozitate și cu foarte multă simpatie pe Gunter. Duminică 13 august 1939. Cinci pagini scrise, dar capitolul nu e terminat. Mă opresc la șapte seara din lucru, deși ar trebui să duc până la capăt acest ultim moment al capitolului, pe care îl văd cu atâta preciziune și îl simt acum atât de exact de intens. Dar sunt obosit. Nu mă felicit deloc pentru sănătatea mea. Va trebui neapărat să consult cu toată seriozitatea un doctor de ochi. Un om de sănătate robustă în locul meu nu s-ar ridica de la masă 10 ore, 20, 100, până n-ar termina de scris toate lucrurile pe care le văd atât de clar. Pe măsură ce înaintez, lucrurile se clarifică, se precizează, capătă consistență. Gunther iese din ce în ce mai mult la lumină, dar n-am ajuns încă la el. În plimbarea de aseară, până la muncei, am întâlnit un cioban de la Mezeat. Notă. Locul este înscris pe hartă Meziad. Am încheiat nota. Cu care am stat mult de vorbă. Ar trebui să găsesc timp ca să însemnez aici lucrurile pe care mi le-a spus. E tulburător pentru condiția umană pe care o revelează, cu simplicitate, dar și cu patetism. Poate mâine să plec în iscurzie la Mezeat. E, dacă vrei, o abatere de la programul de lucru, dar poate că mă voi întoarce mai recreat marți 15 august 1939. Eram convins că cel puțin astăzi, de vreme ce toată ziua de ieri am pierdut-o la mezeat, cel puțin astăzi voi termina acest capitol 8, dar iată că și ziua de azi o pierd împreună cu cele 5 ore jumătate de lucru. Trebuie într-adevăr să renunț la cele două pagini scrise dimineață și la jumătatea de pagină scrisă după masă. Eram foarte mulțumit de ele și totul părea să meargă excelent. Ba încă îmi ziceam că voi scrie 4-5 pagini pentru a compensa vacanța de ieri. Când deodată mi-am dat seama că m-am angajat pe un drum greșit și că trebuie neapărat să mă întorc. Întreg momentul era fals. Nora trebuie să pornească cu schiurile în noapte într-un fel de amețelă disperată. Numai așa bana lui Gunther devine un miracol, o salvare. În versiunea mea de azi dimineață, în clipa în care ea își punea schiurile în picioare, era calmă, împăcată, gândindu-se liniștită la a doua zi. Ori nu există pentru Nora în momentul acela o a doua zi. Dacă nu înțeleg asta, ratez întreg incidentul și risc să dau întâlnirii cu Gunter o notă de artificial. Să nu uit că întreg episodul Gunter are ceva de artificiu și că trebuie aici un nesfârșit tact pentru ca personajul, puțin cam literar, cam făcut, să nu devină cu totul și cu totul artificios. Toate acestea însă nu răscumpără încă o zi pierdută. Îmi rămân atât de puțină până la sfârșitul lunii și mă sperie, da, mă sperie gândul că aș putea să plec de aici fără să fi terminat. Miercuri, 16 august 1939. Cele două pagini de ieri suprimate le-am înlocuit cu altele două, scrise azi dimineața și care mi se par mult mai juste. Dar sunt oprit în loc de o oră și mie cu neputință să înaintez. Rezistență stupidă pe care nu o înțeleg. Întreg momentul e clar și mi se pare destul de simplu. Ar trebui să fie scris fără dificultate dar dificultățile răsar fără motiv, fără sens, acolo unde le aștepți mai puțin. Sunt nemulțumit de dimineața mea. Plouă, ploaie lungă, cenușie pe care am primit-o bucuros fiindcă mă țin în casă, îmi dă poftă de lucru și face liniște în hotel, dar iată că toate aceste condiții favorabile nu mă ajută totuși prea mult. Cobor la dejun și aștept să văd ce voi face după masă. Seara am lucrat de la 3 până acum la 8 fără un sfert. Am terminat capitolul. Am ținut cu orice pret să-l termin. Nu-mi dau seama cum a ieșit. Sunt puțin buimăcit. Poate că mâine îl voi vedea mai clar. Joi 17 august 1939 nu merge, nu merge, nu merge Nu vorbesc despre capitolul terminat ieri Pe care l-am recitit azi Care mi se pare acceptabil Și asupra căruia de altfel în orice caz nu mai revin Vorbesc de noul capitol Al nouălea Pe care urma să-l încep azi Și care stă pe loc imposibil de ornit, Deși cel puțin prima parte mi se pare clară Și aveam credința că e simplă Am o vreme ideală descris. scris Plouă, pădurile sunt acoperite Întreg hotelul i-a dormit E o liniște perfectă Totuși, iată-mă de la nouă dimineața până acum la 5 seara, în fața aceluiași început de capitol, scriind zeci de fraze de început, ștergând, înlocuind, revenind la ele, suprimându-le din nou, incapabil să înaintez nici măcar cu un pas. Sunt dezgustat, nu vreau să spun că pierd curajul. Îmi dau seama că singurul lucru care mă mai poate duce la finele acestei nenorocite cărți e încăpățânarea și cel puțin atâta lucru trebuie să păstrez. Sâmbătă 19 august 1939. Cabana lui Gunter, în care în sfârșit Nora e instalată de aseară, începe să fie un decor de teatru. Acum 15 minute mi-am dat seama de acest lucru și mi se pare că în 15 minute am schițat în gând o întreagă piesă pe care am sentimentul că aș putea să o scriu imediat. Văd lucrurile atât de precis încât am și distribuit rolurile. Pe Gunter îl cheamă Gunter Grodek. Nu știu dacă voi păstra numele în roman, dar în piesă, dacă o scriu, probabil că da. Îl poate juca Tomaz Zoglu. Nu e blond, nu e atât de tânăr, nu are frumusețea de copil a lui Gunther, dar are intensitatea de cardiac a personajului. Pe bătrânul Grodek îl poate juca Bulfinski, pe Hagen, Storin. Toată drama se joacă între ei trei. Mai intervine și o fată care însă nu e Nora. Episodul Gunter, în măsura în care e susceptibil să devină o piesă de teatru, se desparte complet de roman. Numai punctul de plecare e comun. Bătrânul Grodek e mare industriaș. Averea este însă a soției lui, moarte cu vreo doi ani în urmă, și va fi moștenită toată sau în mare parte de Gunther. Guntaria încă minor, împlinește 21 de ani în martie, s-a retras sus pe munte și vrea să rămână acolo. Își așteaptă majoratul ca să intre în posesia averii și să oprească exploatările forestiere ale tatălui său. Nu-mi dau încă bine seama ce rațiuni exacte sunt în această hotărârea sa. Totul pornește de la o teribilă ostilitate împotriva tatălui său, care poate nici nu e tatăl său adevărat. Aici intervine personajul încă misterios, și pentru mine misterios, care este Hagen. A fost acest Hagen amantul defunctei doamne Grodek? Poate da. În orice caz a fost singurul om cu care tânăra femeie s-a înțeles în familia Grodec. Ea, venită de departe, din Tirolul austriac poate, în colonia sească de la Sibiu sau de la Brașov. Aceștia sunt oamenii. Ce se va întâmpla cu ei până la urmă nu-mi dau încă bine seama, dar îi simt cu atâta încordare încât mi se pare că ar fi de ajuns să pornesc la drum pentru ca pe urmă să mă ducă singur spre sfârșit. Am ținut să scriu nota asta chiar acum, 11 dimineață, ca să mă eliberez de ea. Simțeam că altfel nu voi putea continua să lucrez mai departe la roman. În ce privește romanul, după dezolanta pană de alaltă seară, mi-am revenit. Ieșisem pe ploaie furios pe mine, furios pe carte, furios pe tot și am luat-o prin pădure până la băița și de acolo înapoi pe drumul generalului. Pro două ore de mers, am încercat să pun ordine în acest capitol nouă și l-am împărțit în trei momente distincte, tocmai pentru a-mi jalonat terenul pentru a doua zi. Pe urmă, mi-a venit în minte numele de Hagen, Götter de Merung. Și, dintr-o dată, antrenat de acest nume, am văzut un întreg nou personaj luând ființă și am presimțit o sumă de lucruri tainice în cabana lui Gunther. Totul a fost, mi se pare, declanșat de numele lui Hagen, înfățișarea, îmbrăcămintea, ținuta și, însăși, povestea lui, nu încă deplin clarificată. Am scris iar cinci pagini. Ce voi face astăzi, nu știu. Ar trebui, dacă aș fi un om serios, ar trebui să termin capitolul. Duminică 20 august 1939. M-am visat în război astă noapte. Atacam o patrulă dușmană care trăgea asupra noastră dintr-un fel de casă, mai mult prăvălie, cu ușile și ferestrele deschise. Eram unii de alții la o distanță de câțiva metri și urmăream fiecare mișcare a adversarilor. Vis care continuă seara agitată de ieri. O lungă convorbire cu Longhin. Notă. Vasile V. Longhin, judecător, între 1926 și 1929, funcționase la tribunalul din Brăila. Am încheiat nota. Devenit de curând președinte de curte de apel, iar până de ună zi secretar general interimar la justiție. m a spăimântat. Se pare că la București, săptămâna trecută, a fost o adevărată atmosferă de război. Germania trimisese o notă drastică, prin care cerea socoteală de concentrările noastre. Armand l-a chemat telegrafic pe rege din croazieră. Franța și Anglia ne prevenise că s-ar putea ca războiul să se declanșeze nu la Danții, ci la noi, printr-un atac înguresc. Vinerea trecută, seara, catastrofa părea iminentă. Yamandi îi spusese lui Longhin, care se pregătea să plece spre stâna de vale, să rămână pe loc. Totuși, a doua zi, lucrurile s-au mai liniștit și a putut pleca. Dar nimeni nu știe nimic și totul memlupir pare posibil. Poate că e o inconștiență a rămâne aici în pădure și a scrie literatură Totuși sunt lucruri care îmi sunt prea scumpe Dacă mor în războiul ăsta, n-aș vrea să mor înainte de a termina cartea Nu e mare lucru, îmi dau seama că nu e mare lucru Dar când sunt în mijlocul ei, am impresia că oamenii ăștia Nora, Paul, Gunther, Hagen, sunt vii și n-aș vrea să-i pierd Cel puțin nu înainte de a fi ajuns la capătul povestirii Și de a fi reușit să o pun undeva în siguranță, într-un safe, de exemplu Seara. Terminat capitolul nouă. Ieri patru pagini, astăzi trei și jumătate. Trebuie să recunosc că n-am fost destul de stăruitor, destul de atent. Toată ziua de ieri n-am visat decât piesa de teatru, am făcut distribuții, m-am văzut repetând. m au trebuit mare eforturi ca să mă rup de la această visărie și să mă obligă a rămâne la roman. Astăzi, piesa care ieri mă oprima ca un lucru grapnic imediat s-a mai depărtat. Ah, dacă în literatură ar fi de ajuns să gândești și să vezi lucrurile. Nenorocirea e că trebuie să le și scrii. Și aici începe chinul. În ce privește capitolul nouă, am fost mai mulțumit de prima parte decât sunt de paginile scrise azi. Gunther va fi fără îndoială un personaj interesant, dar mă tem că puțin factice, cusut cu ață albă. Eu îl văd sau, mai bine zis, încep să-l văd foarte bine, dar asta nu-l va feri, poate, de un anumit grad nu numai de irealitate, ceea ce nu-i va strica, ba chiar îi va fi dar de ficțiune vizibil-literară. Mă amuză să mă gândesc din câte lucruri mărunte s-a născut Gunther și ce diferit iese de tot ce am gândit. Cine m-a făcut să mă gândesc mai întâi la el a fost Margit de la Gilcoș, care îmi povestise o iarnă petrecută de ea bolnavă pe șeslong la Vila Wagner. Pe urmă a fost o inscripție găsită sus pe șulăr la SKV, în amintirea unui tânăr sas, Walter Maschendorfer, mort la 16 ani. Pe urmă a fost Blacker, dar la care mă gândeam mai mult pentru a evita vreo asemănare între eroul meu și el. Numele de Gunther l-am luat de la unul din copiii care urcau în iulie 1937 la SKV. Și din toate astea, iată că iese un om atât de curios, atât de neașteptat. Poate că Gunther mă interesează prea mult, poate că risc să deplasez atenția de la motivul principal al cărții spre ceea ce n-ar trebui să rămână decât un episod. În orice caz, îmi spun că, începând de mâine, va trebui să revin spre Paul, pe care l-am cam abandonat. Mă tem să nu-l pierd tocmai acum, spre sfârșit. Luni 21 august 1939 nu voi scăpa de piesa asta până nu o voi scrie. Iată și azi am pierdut o groază de timp gândindu-mă la ea. S-ar putea să o scriu la iarnă. S-ar putea să o joc în februarie-martie. E posibil un rol pentru Madame Bulandra. O va chema Mătușa Augusta. Dar dacă-l scriu, mă tem că pierde din greutate rolul bătrânului Grodek." Unul din ei trebuie să reprezinte cu adâncime, cu severitate, cu intoleranță, spiritul Grodek și văd foarte bine fantoma grațioasă a tinerei doamne Grodek, mama a lui Gunther, plutind peste întreaga piesă. Ce nu văd încă este ce se va întâmpla cu fata care intră în cabana lui Gunter la începutul actului întâi. De asemenea, nu știu dacă întreaga dramă se va juca sus în cabană sau va cobori în partea a doua jos, la Sibiu sau la Brașov, unde sunt uzinele Grodăc. În acest ultim caz, piesa s-ar putea să aibă patru acte. Primele două acte sunt aproape clare. Primul act este seara de iarnă din roman, capitolul 9, evident cu anumite modificări antrenate de faptul că accentul cade pe Gunther, nu pe oamenii veniți din afară. Actul al doilea va fi câteva zile mai târziu, sosirea bătrânului Grodek. Și el se va clarifica odată cu mergerea înaintea romanului. Pe urmă, drumurile rămân deschise. În ce privește romanul, sunt foarte nemulțumit de mine. Nici trei pagini într-o zi întreagă. E inadmisibil. Nu-mi reproșez faptul că cele două pagini și jumătate sunt cu totul și cu totul neinteresante. De asta decide bunul Dumnezeu. Nu miert -mi însă faptul că am scris atât de puțin. Trece vremea, băiatule. Ar trebui să înțelegi asta. Ar trebui să înțelegi că zilele acestea mari, libere, libere din zori până noaptea, nu le vei găsi la București. Miercuri 23 august 1939 tratat de neagresiune germano-sovietic. Lovitura mi se pare noucitoare. Întreg cursul politicii mondiale e brusc schimbat. Încearcă, de la stâna de vale, cu ziare vechi de trei zile, să-ți dai seama de ce se petrece în lume. M-am zbătut aseară și azi în zori să pun puțină ordine în haosul care începe. Dacă partida europeană care se joacă acum ar fi o piesă de teatru, intriga ar fi excelent condusă. Rușii plătesc un an mai târziu lovitura de la München și o plătesc cu reversul monedei. Totul e de o simetrie perfectă. În septembrie 1938, Anglia și Franța se înțelegeau cu Hitler, peste capul Rusiei și împotriva ei. În august 1939, se înțelege Rusia cu Hitler, peste capul Franței și Angliei și împotriva lor. În septembrie 1938, prețul imediat pe care îl încasa Hitler era Cehoslovacia. Acum e danțingul. Nu lipsește nimic pentru ca actul 2 să semene cu actul 1 răsturnat, dar e greu să judeci lucrurile numai din punctul de vedere al construcției dramatice. Rușii nu s-au angajat numai pentru frumusețea tehnică a loviturii. Atunci... Atunci, nu știu nimic, vor mai rezista Franța, Anglia și Polonia la danții. Avem în cazul ăsta în mod foarte probabil război, fiindcă nu văd de ce Hitler, atât de mult angajat la danții ar da înapoi acum când se știe acoperit dinspre partea Rusiei. Nu vor rezista? Atunci, în 2, trei, 5 zile, Danzigul e german și presiunea hitleristă se declanșează imediat, automat, la București. Mi se pare că în acest caz întreg sud-estul Europei cade. În toate astea, ce fac eu? În hotel e derută. toată lumea pleacă sau vorbește de plecare. Longin a folat, vrea să ia trenul chiar azi. Cu coana de la 44 a primit telegramă să fugă la București. Până mâine, hotelul se va goli de bucureșteni. Sunt ridicol, desigur, eu cu manuscrisul meu, dar îmi vine așa de greu să-l las și să plec. Ieri am scris toată ziua, ceva mai mult de șase pagini. Voi încerca să fac și azi la fel, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Rămân la masa de scris, dar nu exclud posibilitatea unei plecări decisă în 5 minute, dacă cumva știrile se agravează. Abia scrisesem nota de mai sus și am coborât să-l chem pe rosetii la telefon ca să-i cer vești politice. Vești politice n-am prea căpătat. Destindere, zice el, fără să pot ști ce înseamnă acest cuvânt, dar în schimb mi-a spus să mă întorc la București. Comarnescu e concentrat și e nevoie urgentă de mine la revistă. Voi pleca mâine la 1, voi fi vineri dimineața la București. Sunt pur și simplu dezolat. Mi-e silă de romanul ăsta pe care îl întrerup fără să știu când îl voi putea regăsi. Voi încerca să terminați capitolul 10, cel puțin să nu rămân cu totul în drum. Seara nu, n-am reușit să termin capitolul. Nici trei pagini n-am scris și ele ca vai de lume, deși am stat și dimineața și după masa la lucru. Sunt prea agitat, prea neliniștit. Altfel, aș fi vrut să plec de aici. Voi face la București bilanțul acestor 17 zile de scris. Voi încerca să nu pierd romanul din mână. Îmi promit să fac tot posibilul pentru a-l relua în curând și a-l duce la bun sfârșit. Pe seară, plimbarea de rămas bun la muncei. Aș fi vrut să fiu singur, dar și așa mă întorc de acolo cu puțină emoție. Mâine voi fi câteva ore la Cluj, iar seara voi lua trenul pentru București. Sâmbătă, 26 august 1939, București. Va fi greu, îmi dau seama să păstrez aici la București un orar de muncă regulată. Fundația, biroul Roman, restaurantele, telefonul sunt mai tard decât dorința mea de singurătate. Aseară, masa la Continental, cu Roseti, Camil, la Senie. Notă: Jacques Lasseny, critic de artă francez, a publicat studii despre artiști plastici români și a colaborat la revista Fundațiilor Regale. Am încheiat nota. Astăzi tot la Continental, dejun cu soare, Corin, Camil, Carol. Notă: Poate fi vorba despre ziaristul Corin Grosu. Am încheiat nota. Cafeaua neagră cu Vișoianu, Țuțubei. Doamna Ralea, doamna Brătescu Voinești. Pentru diseară am primit, mă întreb de ce, o invitație la Alice Teodorian și uite așa, lucrurile pot continua din zi în zi la nesfârșit dacă nu mă opresc la timp. Pierd romanul dacă îl las acum să se depărteze de mine și nu voi avea nicio scuză. nicio scuză decât războiul. Am impresia că totuși nu va izbucni, dar în acest caz nemții vor fi repurtat încă o victorie de stilul München, victorie pe care în primul rând o vom plăti noi. Ce bine era la stâna de vale! De fapt, mai puteam rămâne acolo căci treburile la fundație nu erau absolut urgente, dar când mă gândesc bine, poate că era oarecare ușurință, ba chiar iresponsabilitate să stau ascuns într-o văgăună în aceste zile teribile. Miercuri, 30 august 1939. Luni seara, războiul părea inevitabil. A seară pacea părea posibilă. Azi dimineață, lucrurile sunt din nou confuze. Va ceda Hitler? Se pregătește din la Londra o trădare de ultim moment? Mergem spre un nou München? Personal, judecând lucrurile cu foarte mult calm, cred că Hitler a dus șantajul până la ultima limită și că, dacă Anglia rezistă, atunci exact în cea din urmă fracțiunea de secundă, Hitler va da înapoi. Rațional vorbind, am crezut tot timpul în ultimele zile că va fi pace și anume prin înfrângerea Berlinului. Rațional, cuvântul nu are prea multă greutate. Este o marjă pentru necunoscut. Este o limită dincolo de care lucrurile sunt mai tard decât oamenii, mai tard decât inițiativa și voința oamenilor. Dacă aș avea un radio, aș asculta muzică. Mult Bach, mult Mozart. Iată tot ce mă poate salva de la angoasă. Mon roman s'est du m'interesse, lorsque juste de travailler» Romanul încetează să mă intereseze îndată ce încetez să mai lucrez la el, notează jid în momentul în care lucrează fără prea multă tragere de inimă la lecol de fam. Am dat seară întâmplător peste această frază. Tăiam volumul 15 din Oeuvre complet și am primit o cap un avertisment. Dacă nu revin imediat la manuscrisul meu, îl pierd. Vineri 1 septembrie 1939, scrisoare tristă de la Poldi, care s-a înrolat ca voluntar și care, probabil, în momentul ăsta e plecat. Rosetti îmi telefonează că Danzigul a fost anexat azi dimineață. Războiul începe azi, poate a și început. Nu știu de unde iau teribilă liniște pe care o simt în ceasul ăsta. Sâmbătă 2 septembrie 1939, Ciudate zile de război. Primul moment mi s-a părut zdrobitor. Când au apărut ieri dimineață primele telegrame despre bombardarea Varșoviei, am avut sentimentul că totul se năruie. I-am scris în grabă o scrisoare lui Poldi, neștiind nici măcar dacă îi va mai ajunge, dar simțind nevoia să-i spun un cuvânt, să-l sărut, să-mi iau au rămas bun. Nu mă înduram să termin scrisoarea, nu găseam un cuvânt care să spună totul. Avem un dureros, un intens sentiment de despărțire și am izbucnit singur în plâns. Pe urmă, dejunul de la Capșa, Roseti, Ralea, Vișoianu, Camil, Laseni, Comarnescu, Păstorel, Steriadi, Oprescu, Cantacuzino, Mi s-a părut Lugubru. Notă. Este vorba despre scriitorul Al O. Teodoreanu, pictorul Jean Steriadi, criticul de artă George Oprescu și Ioan Cantacuzino, poet și traducător. Am încheiat nota. Se râdea, se făceau glume și eu nu înțelegeam că e posibilă atâta inconștiență. Toată ziua, toată seara și noaptea până la trei, am umblat după vești, dar nu erau decât vești vagi, stranii, din lipsă de preciziune, de realitate, de evidență bombardamentele pe care le anunță și nemții și polonii par inventate. La ora asta, deși au trecut 36 de ore de la ceea ce mi s-a părut că e începerea războiului, poate că războiul nu e totuși început. Francezii și englezii sunt încă în faza notelor diplomatice, deși discursul lui Chamberlain de ieri mi se pare că rupe toate punțile. Totul e confuz, nesigur, încă neangajat, încă nedecis. Și ceea ce mi se pare cu totul neverosimil e acest București luminat, vioi, plin de lume, cu restaurantele pline, cu străzile animate, un București cel mult curios de ce se întâmplă, dar nu intrat în panică și nici conștient de prezența unei tragedii care a izbucnit. Nu știu cum să-mi trec vremea. Dacă aș avea un radio, aș asculta știri și muzică. Iar dimineață m-am silit să citesc manuscrise pentru fundație, ca și cum nimic extraordinar nu s-ar fi întâmplat. Dar m-a străbătut deodată gândul că poate erau ultimele mele ceasuri de libertate, dacă nu ultimele de viață, și că era absurd să le pierd așa. Am ieșit în oraș, am ețit, dezorientat. După masă am transcris prima parte din capitolul 5, dar pe urmă m-am lăsat și de asta. Ce sens poate avea, te întreb, o carte mai puțin sau mai mult acum. Toată ziua de azi am așteptat să se întâmple ceva decisiv, care să ne lămurească, dar nu se aude nimic de nicăieri. Iată-mă seara, singur, acasă, citind jurnalul lui Andrejid și culcându-mă probabil de vreme. Toate astea în ziua de 2 septembrie 1939 luni 4 septembrie 1939. Iar dimineața la 11, Anglia a declarat război Germaniei. După masă la 5, a urmat declarația de război a Franței. Totuși, până în momentul de față, nicio luptă nu pare să se fie angajat. Se mai așteaptă ceva? E posibilă, cum se spune, o cădere imediată a lui Hitler și un guvern nou de militari care să facă pace? Sunt posibile schimbări radicale în Italia? Se așteaptă ca neutralitatea italiană să se precizeze? Va fi din potrivă și Italia silită să urmeze Germania? Ce va face Rusia? Ce se întâmplă cu Axa, brusc trecută sub tăcere, și la Roma și la Berlin? O mie de întrebări care te înnăbușă și pe care ai vrea să le deslegi imediat. Alerg pe stradă, dau telefoane, întreb, mă zbat, mă frământ. Ar trebui să mă pot stăpâni, ar trebui să aștept în liniște, fără isterie, fără disperare, mersul lucrurilor. Voi încerca să rămân în casă, să lucrez, să citesc, să scriu, să fiu singur și să mă gândesc cu resemnare, cu limpezime la tot ce se întâmplă. Mai ales nu trebuie să mă lamentez, mai ales nu trebuie să mă las înnebunit de neliniște. Să primim totul cu tristețe, dar și cu mândrie. Marți 5 septembrie 1939 nu se întâmplă deocamdată nimic pe frontul din apus. În Polonia, nemții înaintează mereu. S-ar zice că nu le rezistă nimeni. Comunicatele poloneze mi se par descurajate. Ce se va întâmpla în România nu știe nimeni. Circulă cele mai groasnice vești, șapte prevestiri. Aseară la fundație a fost o oră infernală. La seni venit de la ambasada Franței, ne vorbea despre iminenta noastră intrare în război alături de Franța. Germania ne cere tot grâul și petrolul. Franța și Anglia vor să debace trupe la Constanța. Noi nu acceptăm niciuna nici alta. Război, război, război. Nu știu ce să cred. Vin acasă amețit, dezorientat, plin de neliniște. Ce e sigur e că nu voi mai rămâne multă vreme la masa mea descris. Voi fi desigur în curând sub arme. Sunt mereu mari concentrări care duc, se zice, la o mobilizare generală de fapt, fără ca termenul să fie formal întrebuințat. Deocamdată nu intru încă în categoriile concentrate pentru astăzi, dar nu e exclus, de la o zi la alta, un nou comunicat al statului major. Aștept. În așteptare fac tot felul de lucruri fără șir, fără perseverență. Ar trebui să mă decid fie să citesc o carte mare, fie să mă înham din nou la traducerea pentru fundație, fie să continui accidentul, în sfârșit să fac ceva continuu, ordonat, cu încăpățânare. Aseară am încercat să citesc un roman de Dostoevski, pe urmă l-am abandonat pentru Thomas de Quincy, pe care voiam să-l citesc în englezește și în sfârșit am terminat prin a transcrie mai departe începutul capitolului 1, în silă însă căci mi se pare în versiunea reconstituită acum 2 ani de o rară stupiditate. Amil Petrescu cere să-i sugerez lui Rossetti ca să vorbească cu Ralea și Armand într-o chestiune capitală. Are anume intenția să plece de la Teatrul Național pentru a lua conducerea operațiilor tehnice de apărare antiaeriană. E convins că singur el poate să ne salveze de la un dezastru. A refuzat să-mi destăinuiască planurile lui, dar e decis să-i le expună primului ministru sau poate chiar regelui. Mi-a spus de asemenea că are legături strânse cu statul major al Corpului 2 și că, dacă vom face război în Dobrogea, operațiile vor fi conduse după indicațiile lui. Îl ascult și nu știu ce atitudine să iau. Uneori mă tem să nu izbucnesc în râs, alteori mă întreb cu o subită îngrijorare dacă omul ăsta nu e nebun și rămâne în sfârșit peste toate astea posibilitatea mai amuzantă decât toate să aibă dreptate. Miercuri 6 septembrie 1939. Diminețile sunt suportabile, dar nopțile sunt grele, pline de neliniște, otrăvită de presimțiri. Aseară simțeam până în inimă că viața asta s-a terminat, că va trebui să las totul fără întoarcere. Voi muri sau nu, nu știu, dar ceea ce știu e că dincolo de această plecare în război va fi cu totul și cu totul altă viață și că chiar întoarcerea dacă va fi, nu va fi o întoarcere cu adevărat. Nu cred că sunt împăcat. păcat. Plec de seară la Brăila, la cercul de recrutare, să-mi pun în ordine livretul militar. Foarte mulți din concentrații din mai au primit ordine individuale. E foarte probabil să fiu și eu printre ei. Vineri 8 septembrie 1939. Se pare totuși că deocamdată nu sunt concentrat. Fac încă parte din acea misterioasă și salvatoare literă D1, care și în martie m-a lăsat civil. Se înțelege că libertatea mea nu e decât provizorie, se înțelege că e revocabilă, se înțelege că de la o zi la alta pot fi chemat, se înțelege în sfârșit că în caz de mobilizare generală, pe care încă o cred probabilă, nu va mai exista nicio literă care să mă apere și nici n-aș vrea, dar fapt e că deocamdată rămân liber. Niciodată un deocamdată n-a fost mai precar și mai scump. Lucrurile merg mai departe în ritmul de până azi. Nemții înaintează în Polonia, iar francezii și englezii stau pe loc. Al altăieri a căzut Cracovia. Se zice că astă seară a căzut Varsovia. Bucureștii care au avut o zi două de panică s-au liniștit. Restaurantele, cinematografele, străzile sunt pline. Cine ar spune că suntem într-un oraș din Europa războiului? Sunt oameni care cred, mil între ei, că pacea e posibilă, ba chiar iminentă. O vor propune nemții prin intermediul italienilor și ceilalți nu vor avea încotro decât să primească. Deși încep să cred că totul e posibil, soluția mi se pare absurdă. Nu văd Franța și Anglia pierzând fără un foc de armă o bătălie morală și politică ce le poate șterge pur și simplu din istorie. Nu, nu, să nu încep a face planuri de pace, să nu mă gândesc la cărțile pe care le voi scrie, să nu văd înaintea mea o iarnă cu schi, cu lecturi, cu voiaje. Este o iarnă de război, e un an de război, sunt ani de război și îi vom trăi până la fund. Miercur seara la Brăila m-am dus singur în port și am văzut o dunăre de carte poștală sub lună, până și vaporele albe, deșerte, în portul absolut pustiu, păreau de carton. Nimeni, nimeni, nimeni în tot portul, decât eu și o sentinelă care mă urmărea cu atâta îngrijorare, un spion, un atentator, încât am fost silit să mă întorc în oraș, deși aș fi rămas bucuros acolo câteva vreme. Îmbătrânești, mi-a spus pe strada regală Moni Lipsich, care mă oprise din pragul prăvăliei. Da, îmbătrânesc, totul mi-o spune îmbrăila, casele, străzile, oamenii, fotografiile mele de tinerețe, pe care le găsesc la tanti Carolin și îmi fac rău când mă uit mai lung la ele. Azi, după masă, a fost Zoe la mine și am citit capitolul Gunter. Nu cu prea multă seriozitate, mai mult în glumă, dar nici excluzând cu totul o asemenea posibilitate, îi spusesem acum 10 zile, când m-am întors de la stână, că rolul fetei din piesa pe care am de gând să o scriu, îl voi da ei să-l joace. I-am citit, deci, capitolul și nu numai că l am înțeles foarte bine, dar a văzut cu atâta justețe situația, încât mi-a dat sugestii care mi se par deosebit de prețioase pentru piesă. Nu o vedeam deloc până azi pe fata asta care intră în actul întâi în cabana lui Gunther și nu știam ce se va petrece cu ea. Zoe m-a ajutat să o văd, mai mult chiar, mi-a indicat rolul ei în piesă. Gunther trebuie să moară, spune Zoe, dar moartea lui va fi o victorie și pentru el și pentru Nora, pentru el fiindcă va fi învins tribul Grodek, iar pentru ea, pentru că se va fi rupt de trecutul ei apăsător și va intra prin cabana lui Gunter spre o nouă viață. Am stat ore întregi de vorbă despre piesă și din nou am simțit cum nevoia de a o scrie mă oprimă, mă apasă, mă neliniștește. Sâmbătă 9 septembrie 1939. Mă gândesc la evreii din Polonia căzuți acum sub ocupație hitleristă. Cine are un revolver sau o pușcă trage cât poate și își păstrează și un ultim de pentru el, dar ceilalți? Camil Petrescu îmi spune că refuză să scrie cronica militară pe care i-o cere vina pentru facla. Nu, dragă, m-am săturat să dau idei pe nimic. Nu voi vorbi decât dacă mi se oferă un loc în guvern. Pentru Gamla nu are nicio stimă. În momentul ăsta îi deplânge pe francezi și englezi că nu au un Camil Petrescu. Și eu nu știu cum să ascult toate astea fără să râd, dar și fără să aprob. Duminică 17 septembrie 1939. Ieri, rușii au încheiat un acord cu Japonia. Azi dimineața la 4 au trecut în Polonia ca să mai ocupe ce a rămas neocupat de nemți. Fericiți oamenii cu idee fixă, ei cel puțin își mai pot păstra calmul și mai pot crede că înțeleg. Pentru comuniști, chiar pentru ăștia de la noi, lucrurile sunt încă în ordine, și revoluția în mers. Orice ar face sovietele, bine fac. Pentru legionari, termen care se deșteaptă din morți, victoria germană e acum asigurată și la umbra ei se poate trăi perfect. Dar eu, eu care nu cred nici în unii, nici în și încerc să judec nu cu premize, ci cu fapte. Nu trebuie să-ți pierzi mințile, nu trebuie să disperi, nu ești obligat să-ți spui că de aici încolo, într-adevăr, totul, totul e pierdut. Ce-mi rămâne de făcut în aceste zile care pot fi ultimele? Aș vrea să ascult mereu muzică, e singurul meu stupefiant. Vom muri într-o zi ca niște găințe tăiate. Ar trebui să aștept dezastrul care vine cu mai puțină destrămare, cu mai multă atenție și cu ochii deschiși Miercuri, 20 septembrie 1939. Titel Comarnescu împovestește o convorbire politică pe care a avut-o de una zi cu Mircea, mai filogerman decât oricând, mai antifrancez și antisemit decât totdeauna.